Дуже-дуже помічний. От вирішила трохи нарвати. У місті ж Вересу не знайти. А ви шотландську легенду про вересовий мед читали?» Міліціян заперечно хитає головою. «Та я не... Ні, не читав. А що, в Шотландії теж росте верес? Це ж десь на півночі, де дуже холодно». «А він не боїться холоду. Як вас звати?» «Іван, тобто товариш Іван Зайчук». «То слухайте, товаришу Іване, «Жили колись у Шотландії, пикти, корінний народ тої країни». «Корінний – це як? Ті, що корінці їдять?» – хмикнув у руденькі вуса міліцієнт. «Головний, значить, той, якому та земля належить. От як на нашій землі корінний народ українці. Так, там були пикти. А, ну, тепер ясно. Були вони надзвичайно сильними і жили більше, як по сто років». А все тому, що вживали вересовий мед, а рецепт його приготування тримали у великій таємниці. Дуже хотів один король вивідати ту таємницю, а вони її не видавали. Вони що він усіх пиктів залишилося всього двоє батько і син. Та ви обривайте цвіт, товаришу Іване, обривайте, допоможете мені, то хучіше й поїдемо. Міліціянт слухає дану і незграбними пальцями обриває дрібні квіточки а вона з травогою поглядає в бік вантажівки. «Ну, от, мабуть, і досить», – передає хлопцеві кошика з цвітом. «Ідемо, а то мій чоловік Либонь уже сердиться. Він, знаєте, не дуже вірить у народну медицину та в легенди. Чистий реаліст, що поробиш? Солдафон!» «Так що ж ті, батько і син, видали таємницю чи не видали?» «Ні, товаришу Іване, не видали. А живими ви хоч зосталися?» Дана мовчить. Міліцієнт щось думає, моригає родими вусиками, зрештою сідає до кабіни і кладе руки на кермо. Дана вмощується поруч з ним. Арсен ставить кошика у кузов, застрибує туди то сам і залазить під брезент, ще в селі у вантажівку на випадок дощу. Дощу ще немає, але осіння мжичка вже осідає дрібними крапельками, тож брезент виявився дуже доречним. У хаті вже все зібрано і пов'язано оклонки та вуздики. Тільки два образи, на одному Ісус, на другому Богородиця з дитям, висять на покуті. Сумовито поглядають на складені речі і людей, що метушаться навколо них. Дана вирішила не знімати образів. Хай стережуть хату. Поки в хаті є ікони, вона не покинута. У ній живе дух її господарів. Так колись сказав тату Дмитро. Михайлик вчепився руками у колиску, наполягає, щоб і її забрали з собою. Арсен зіймає колиску зі сволока, але несе не до вантажівки, а до комори. Ставить на куфер, прикриває стареньким ходником. У місті ми купимо Дмитрикове ліжечко, а колиска хай залишається тут. У ліжечка немає вервечок, і на ньому не можна робити гойда-да, -да, як у колисці, впирається Михайлик. «Як я буду в ліжечку Дмитрика колесати?» «Ну як?» Але за хвилину-другу він забуває про свою вимогу, сидить у кабіні біля Дани, натискає пальчиком на бібікалку, підстрибує від задоволення і підганяє водія. Та поїхали вже дядьку Іване. Дорогою минають кілька блокпостів. Вартові водностроїх віддають честь офіцерові, що під час зупинок зістрибує до них з машини. Старша жінка у кузові з головою накрита брезентом від вітру та мряки їх не цікавить. Молода знемовляв на руках, та не посиджучи малим поруч, тим більше. Їй тільки неподалі корожища похмурий страж дороги змушує показати не тільки Арсенові, а й данені документи. — Жінка ваша, — кажете, товаришу капітан, — суворо запитально поглянув на Арсена. — А чого ж фамілія інша? Іде ж там про є... реєстрацію шлюбу? Так не встигли ми, товаришу лейтенант. Збирались до розпису, а тут війна... «Мене зразу мобілізували, а вона зосталась, чотири роки чекала. Хто тоді про штампи думав? Батьківщину треба було рятувати. Головне – живі зостались, зустрілись. Тепер от хочемо першим ділом до ЗАГСу». Лейтенант став на підніжку кабіни. Зазирнув у козу. Дана зблідла. Притиснула до себе Дмитрика. Мабуть, засильно притисла, бо Дмитрик запхенькав. «Не терпиться їхати, малому?» Похмурий лейтенант перевів погляд на кабіну, Ледь-ледь усміхнувся. А в кузові хто? Моя мама. Ти на мій би, браток, скоріше пропустити. Малого годувати треба. У мами застуда. Ночі раптово температура взялась. Ми вже про машину домовились. Не було як поїздку переносити. Для мами у кабіні місця немає. Дітей у кузов не посадиш. Ну, хай щастить. Тільки обережно їдьте. Неспокійно тут сьогодні. Під козинською вчора був бій з пандерівцями. Не люблять вони нас, а ми їх ще більше. Дякуємо, що попередили. Арсен полегшено зітхнув і піднявся до Козова. Нарешті Луцьк. передмістя Красне до Черчиць рукою подати. Але товариш Іван їде спочатку до центру міста. Має передати пакет в обласне управління міліції. За статистикою, половина міської забудови зруйнована війною. Але при візі з боку Коваля зразу за мостом через Тир – Руїна на руїні, здається, що не вціліло майже нічого. Вся вулиця Костюшка чорніє обвугленими стінами, без вікон і дверей».